Autoa. Kaso, eh, erakus lehioan duzuen auto hori guztatu zait? Zein, gorria. Bai, horixe? Mm -hmm. Ba, oso gokia da irian ibiltzeko. Bueno, nik errepiderako nahi dut, kilometro asko egiten ditut. Bai, ba, orduan horren antzekoa den beste hau gomendatuko nizuke. Bueno, itxura polita du, bai? Eh? Bai, honek potentzia handiagoa dauka, konsumo gutxikoa da eta nahiko ekologikoa. Beste askok baino gutxiago kutsatzen du. Teknologia punta erabiltzen du, bateria berezi bada duka eta ibiliala bera bakarrik kargatzen da. Bateria hau motorarekin lotuta dago, beraz motorra elektrizitateaz eta gasolioaz baliatzen da eta askoz gutxiago kontsumitzen du. Hori mm, oso ongi dago, baina zenbat balio du? Bueno, oraindik teknologia mota hau garesti ateratzen da. Baina kontuan izan gero asko aurreztuko duzula kontsumoan. Ah bai bai, baina zenbat balio du. Begira hortxe jartzen du. Ama? Jo begiranik beddrazi mila euroko aurrekontua daukat. auto honbat nahi dut. kilometro asko egiteko, ondia, kontsumo gutxikoa, ekologikoa aire girotua duena, irrati eta MP2-a duena, ziurra, hau da, airbaja duena, maletategi handia duena, automatikoak irikita izten dena, lehioak irekitzeko sistema automatikoa duena, eta lehen eskukoa. Ja, ba, behira, ba, emendikatera eta eskuinetara bada beste kontzesionario bat, eta sorteon. Okay.